Vid VM på skidor i Lahtis i mars vinner Sixten Järnberg fem milen. Han är också försteman i stafettlaget på fyra gånger tio kilometer. De tre övriga är Lennart Larsson, Sture Gran och på sista sträckan Per-Erik Larsson. Nu har rapporter kommit och det är Sverige som är först i spåret, säger det Per-Erik Larsson. Jag har inte honom i, i det nu men Spiken meddelar här att Sverige leder vi vid ingången till skitstadion och jag väntar nu att få se en vit 50 meter före kolchen ska Fredrik och är han det då kanske det ändå blir så att Sverige vinner den här affären. Men vi vet ingenting ännu än. Vi än. har inte Fredrik kommit fram men nu ser vi honom inte och Nu kommer han! Där kommer för klar klart, han är i första spåret ännu inte ryssen nu har inte ryssen dykt upp. Han är ganska långt före. Vi får se nu när. Ja. Han ska kunna vinna det här. Han ska kunna vinna det här för Erik. Ja. Han är säkert 15-20 sekunder före. Och nu kommer. Nu kommer Coltien. Men Coltien är slagen. 19 sekunder. 19 sekunder ledet för Erik Larsson. Världsmästerskapet tyst har sett. Med så glider då Per-Erik Larsson upp i den sista uppförsbacken mot målet. Mot den svenska guldmedaljen i stafett fyra gånger i meter. Per-Erik Larsson från Uppsberg som nu upplever sitt skidröpparlivs ståndsaste ögonblick. Han ler och han tittar bakåt. Han är salig. Han är salig, Dalmansen, för han går emot. Sverige har guld. Pettersson om stafetten 4x10 km. Sixten Järnberg får för övrigt i maj en kunglig medalj av kung Gustav Adolf. Ingmar Johansson försvarar sin EM-titel i tungviktsboxning genom att slå ut engelsmannen Joe Erskine. Sedan möter Ingmar i september. Inför 53 614 åskådare på Nya Ullevi i Göteborg, publikrekord för arenaidrott i Sverige, den dittills obesegrade världstvåan Eddie Machen från USA. Efter två minuter och 16 sekunder in på första ronden är amerikanen utslagen. Den snabba och ger Ingmar Johansson chansen till en titelmatch mot världsmästaren Floyd Patterson. Men det stora idrottsnamnet det här året är den australiensiske medeldistansaren Herb Elliott. Bland annat förbättrar han på Nya Ullevi Göteborg världsrekordet på 1500 meter till 3,36 blankt. Kate Jobson från Varberg blir Sveriges första kvinnliga Europamästare i simning när hon i Budapest vinner 100 meter fritt. I Wimbledon vinner Sven davidson och Ulf Schmidt dubbelfinalen mot Ashley Cooper och Neil Fraser. I Östtyskland blir Sverige världsmästare i handboll och i Oslo tar tre kronor brons i ishockey-VM.